і осмілила Голядь, і Тюрки, і Половці, і посунули сараною на землю Руську, і побили на Альті сукупне військо Ізяслава, Святослава та Всеволода Половці. А ще більша неприязь запанувала поміж князями, і вже вони самі водили проти своїх міст то ляхів, то Половців, і бунтували бояри, і чернь, і знову почали приходити з лісів волхви та намовляти людей. Чинцям мовби і байдуже, який князь у Києві сидить, але і не байдуже, бо ще має силу захистити місто від нехрестів, багатий чи бідний він, щедрий чи жадівний, дає щось на монастир, чи забирає останнє, підносить чи не підносить віру святу. А люди гомоніли, збиралися гуртами, збиралися вночі по хатах, і туди приходили волфи, і казали лихе про князів, які бояться дати людям уружжя, щоб вони захистилися від ворогів. І про віру, впроваджену мечами, чужу і незрозумілу. І злякався князь, втік з міста в далеку Польщу до тестя. І більше півроку не було в місті ніякої високої влади, опріч воєводи та доглядачів-радників. Але й ті боялися черні. Кожен день у місті щось мінялося. І чутки летіли звідусіль, як несене вітром павутиння. А де найшвидше почуєш усілякі новини, як не на річці, Там лодії йдуть до Новгорода і Чернігова, з Переяслава і з інших міст. Попереду між відтям дерев зблиснула ріка. Ліворуч по згір'ю поплилися тени Берестового. За ними цвіли маки, іначе дві маківки, дівочі голівки у квітах. І все це буйство зелені, Ріка, подих вітру, такою мірою контрастували з затхлістю печер, що це відчув і і щось затремтіло в його серці. А позаду дзвеніли дівочі голоси, голівки то ховалися, то зринали знову. Ще одна дивовижа. дівчат чомусь завше цікавлять молоді ченці. Сава ж оглядався повсякчас, щось промовляв до них на мигах, від того дівчата реготілися ще дужче. Чіпляючись за кущі крутою стежкою спустилися до річки. Посередині її боровся з течією вітрильник. Сіре рідна не вітрило, то напиналося, то спадало пораненим крилом. Під берегом, трохи подалі попереду, стояли причалені плоти з велетенського колоддя. На плотах курені. Там медові дуплянки, боброва струмена, залитих воском з шепотів Сава, на продаж привезли. «Утро горностаєві, як сніг білі!» «А колоддя?» «На церкву!» Ігумен замовив. «Опливуть назад з грошиками!» Кілька плотарів, зарослих до очей лісовиків, у просмолених, до колін сорочках і в таких же просмолених штанях, варили на березі в казані юшку. Солодкий запах риби лоскота в ніздрі. «Це ті!» – казав очима Сава. «Які?» – запитав Васян. Ну, які до дуба моляться, погане Позашивалися в ліси, запеклі, затяті І раптом затнувся А то що за лантух? На межі води і піску справді погойдувалося щось темне Ходімо, витягнемо Може там вони підхопили лантух, понесли на берег Але за два кроки Сава скрикнув Потопельник, вже роздутий І кинув ношу Слідом за ним кинув її Васіан. Ноша впала на прив'ялий вербовий кущ. Такі кущі річка вимиває з круч і несе за водою, лякаючи надто вночі тих, хто опинився на березі. Далі прибиває до берега й заносить піском. На мертвякові був сукняний каптан і чоботи. Мертвяк непростий. Васіан і Саве дивилися на мертве тіло. А воно враз здригнулося, підскочило, шарпнулося до води та зачепилося за кущ. І далі смикалося, аж тріщало галузя на кущі. «Рятуйте!» – закричав Сава. «Чорт! Чорт! Водяний!» – волав він і мчав угору по стесті. Заворушилися плотарі, підійшли до Васяна. Тіло й досі смикалося, але вже не так шпарко. Тріпалася тільки права рука. Рудий, як соняшник, плотар нахилився. Не пощастило, не Боракові, мовив. Матузок на руці зашморгнутий, закинув на сома, а сам на березі, та ще, може, заснув.